«Мені подобається ваша квартира, Аргентино-Львівно!» – посміхнулася Даша. «Я заміню шпалери, пофарбую вікно, і тут буде мені навіть дуже затишно. Але мені не треба переклеювати шпалери, – зам'ялася старенька. Я не планувала робити ремонт, поки що». «Не хвилюйтеся, я зроблю це для себе, за свій рахунок», – поспішила заспокоїти її Даша. «Ну, якщо для себе, то це інша справа», – пожвавишала старенька. «Ти, дитинко, не дивися, що перший поверх. Квартирка тепла, затишна, гарна. Пічка газова майже нова. Телевізор працює. Якщо хочеш, можна підключити радіо. Тобі треба радіо». Спасибі, не стримала посмішку Даша. Не треба, у мене є комп'ютер. А так-так, закивала з розумінням старенька. Тепер у молоді в усіх телефони у вухах і комп'ютери. У мого онука теж є цей комп'ютер, так він від нього не відходить. А я й думаю собі, хай краще комп'ютером займається, ніж наркоманом стане. Правильно я міркую? Правильно. Тільки, дитинко, не води сюди хороводи хлопців. Я тебе дуже прошу. А то почнуться гали, бійки, піятики, а сусіди знаєш які? Відразу міліцію викличуть. А відповідати за беззаконня кому доведеться? Мені ж, звичайно. Не переймайтеся, Аргентино-Львівно, тут буде тихо. Це добре, Дашо. А то, знаєш, у мене тут до тебе жила одна дівчина. Так у неї у кухонне вікно один наречений залазить, а з кімнати другий у вікно вистрибує. Так-так. Ось таке буває. А ти, я бачу, скромна дівчинка, гарна. Наречений є? Нема. Ну, нічого. Це справа наживна. Я ось вийшла заміж у 25 років і нажилася вдосталь. Одного чоловіка поховала, другий сам п'яний повісився, третій втік до молодої дружини. Усього побачила на своєму віку. Ну, гаразд, вистачить мені, старій дурепі, базікати. Ти можеш відпочивати і обживатися на новому місці. А вранці наступного дня Даша була вже на новому робочому місці. Завідувачка відділення Алла Іванівна без зайвих питань прийняла Дашу на роботу і познайомила з нечисленним колективом. Скучивши за улюбленою працею, Даша з великим задоволенням бігла на свої зміни і бралася за будь-який підробіток. Розділ 26 У вересні Даринка нарешті вибралася до школи-інтернату. Вона цілісіньких півгодини вешталася шкільним подвір'ям, поки дочекалася директора. А що вас, молода панночко, привело до нас? запитала усміхнена кругловида з копицею пишного каштаного волосся Марина Олександрівна. Я хотіла хоча б чимось допомогти вашим вихованцям, червоніючи, кліпаючи очима від ніяковісті, почала дівчина. «Благородно. Дуже шляхетно з вашого боку. Як вас, Дарина? Ну, просто Даша? І що ви можете нам запропонувати?» «Я не спонсор, я проста медсестра, але я вмію добре плести на спицях». «На спицях?» – перепитала директор і з цікавістю подивилася на Дашу. «Так, на спицях. Я хотіла б на добровільних засадах організувати гурток плетіння для ваших дівчаток. Думаю, що вміння добре плести їм у житті знадобиться. Я навіть склала план роботи гуртка». Марина Олександрівна помовчала про щось роздумуючи, потім сказала. «Звичайно, їм це знадобиться». Але ви подумали про те, що цим дівчаткам ніхто не купить ті ж спиці, не кажучи вже про пряжу. Вони сироти. У них немає батьків, які дали б гроші на все це. Вибачте, я про це якось не подумала. Але я можу купити за свої кошти кілька пар спиці, трохи пряжі. «Навіщо їм трохи пряжі?» – запитали директор, виокремлюючи слово «трохи». Ну, «Хоча б для того, щоб навчитися основ плетіння». От уяви себе, Дашо, на їхньому місці. Приходить до дівчаток-підлітків якась тьотя і красиво розповідає про плетіння, показує журнали – з моделями модних светриків і кофточок. Дає їм спиці та по маленькому моточку пряжі. Ну, на ньому, звичайно, можна практикуватися, вчитися плести візерунки і все. А цю дівчинку цікавить той самий светрик, який вона побачила в журналі. І вона дуже хоче його сплести своїми руками, щоб його можна було одягнути і похвалитися перед подругою, пройтися по вулиці або перед уподобаним нею хлопчиною. А що вона може? Сплести кілька рядків, щоб їх на наступний день розпустити. Навчитися плести вона зможе, але кінцевого результату не буде. Де тоді сенс її заняття? Де остаточний результат. А? Даша подумала, що Марина Олександрівна має рацію. І вже хотіла себе лаяти за таку нерозторопність і короткозорість. Аж тут її осяяла здогадка. «Треба знайти спонсора», сказала жваво Даша, згадавши, як по телевізору часто показують багатих людей, які допомагають сирітським будинкам. Треба знайти заможну людину, який не буде накладно придбати спиці та пряжу. Марина Олександрівна посміхнулася і розвела руками. Ідея хороша, проте, на жаль, мало шансів на її втілення в життя. Але чому? Просто треба пояснити, як це важливо для дівчаток, майбутніх мам. Я, Дашо, на жаль, тільки цим і займаюся. До одних йду з протягнутою рукою, щоб закупили новорічні подарунки, до других – кілька тонн картоплі на зиму, до третіх – три пари взуття хлопцям, в яких ноги ростуть швидше, ніж належить за стандартом. А дівчатка? Хіба їм вистачає тих таких трусиків, які їм купуємо за державні гроші? «Цікаво дізнатися, як би обійшлися дочки державних діячів, якби їм видали таку кількість прокладок, що вони виділяють нашим дівчаткам». «А підкажіть мені, де є офіси великих підприємців?» – рішуче сказала Даша. «Я сама піду до них із простягнутою рукою». Марина Олександрівна зітхнула і дістала шухляти аркуш паперу з довгим списком імен, прізвищ, адрес і телефонів. «Список великий, але у багатьох я вже була нещодавно», сказала вона, пробігши очима по аркушу паперу. «Можна спробувати сходити до одного чоловіка. Я не була в нього вже давно. Людина він нежадібна». Не можна сказати, що мільйонер, але грошики у нього вводяться. Кілька місяців тому в нього загинув єдиний син. Може бути це і жорстоко, скористатися цим випадком, але спробувати можна. Запам'ятаєш адресу або записати? Запам'ятаю. Офіс розташований на вулиці Гарібайді, будинок 10. Запитаєш директора, а там як поталанить? Може, щось те й вийде? Я завтра ж сходжу та спробую поговорити. От і поговори. А потім будемо вирішувати, чи варто нам затівати організацію цього гуртка. Даша зайшла в коридор офісу і побачила, як метушаться робітники – перетягуючи з кабінету в кабінет якісь меблі, комп'ютери та важкі теки з паперами.